Bueno, ba, egia esan, hau e, bueno, alkartasun eguna urtero antolatzen den egun bate da, gure aldardian. E, egia da e, urteak, e, ba, bueno, 20.000 edut zitik ez dugula antolatu, bueno, pandemia dela tarteko, eta ba, e, naldi bat izan dugu, baina urtean berreskuratzen dugu eta normalean e, e, egin izan da e, bueno, urtero ba, lorral batean. Eta tokatzen zen, e, aspaldiko partez, ba, Iparraldean egitea. 2000 eta hama Iparraldean e, antolatu gadegen euken alkartasun eguna. Eta orte, ba, bueno, e, Iparraldean tokatzen zenez, gastartzen hasi ginen nun. Eta, ba, urruñan, zer ba, lehenik, e, bueno, herri darrabelako ez da. Baina gero bestetik baita, ba, bueno, e, batez ere gure iparaldeko koordinatzaileak ba dartan dituen harremanegatik, ba bertakoen bateragilerekin eta herriarekin orokorrean ba harremana dugulako esta eta eta bueno, horregatik erabaki nuen nagusiki urrunan bertan egitea. Ikusi dugu ere Filip Duluki omenaldia egin nahi diozula hor aurten zeindu baita bera. Bai, e, bai, e, e... Zoritxarrez, e, ba, bai, aurten e, utzi geitu Filipek, eta aprobetsatu nahi dugu, bai, elkartasun egun hau, e, bueno, bai, azken urteetan zendu diren gure militantea komentzeko, eta bereziki, bai, Filipe du luki, ez da. Homen ba, eskineko diogu egun horretan bai. E, programaren ikusita, biskat, ekitaldi ekit politikoaren barnean, zer, zer, zer mesurekin dator Eusko Alkartasuna igandeko Alkartasuna egunera? Ba, bereziki horretan gure mesua da mugerigabeko Alkartasuna, ez da, e, horre, bueno, ba, ditugu, badugu, muga bat, e, ba, pitinen bi, bi aldeetan, ez da, e, bai, estatu espainelak eta bai, frantsesak e, zarria bena, Eta bono, ba azken urteetan, e, ba muga hori eh bi urtzenari da askorentzako, ba eriotsa leku edo desgrasileku, ezta? Eta bono, bizkat hori ere azeleratu nahi genuen ezta hor bizi diren hainbat eh, drama horiek, ba E, bueno, azalera tugu nahi genikuen. Eta egia da, ba, bueno, urtetan, e, ba, bueno, e, mendetan, obesan, ba, ba, bide izan direne, ba, imai, ibaiak, ez, e, ba, gaur egun, ba, muga bilaketzenari bidelea ez da, eta, bueno, e, inguduetako arrientzat, e, ba, bizitza izan den, e, ba, bidasoa, ibai hori, ba, gaur egun, ba, ediotza, epaia bihurtu dute hainbat eh, eh, arrazeien gatik ez. Eta hori da, hori piskata azaleratu eh, nahi genuen eh, orengonetan. Eusko Alkartasuna EH Bilduren eh, barnean dago, ikparuzkleren EH Baiden barnean, eh, nola pasatzuna alianza hori, zen nolako harremanekin zaudete momentontan? Ba, harremanak e, bikainak dira estubekara hontan bertan e, izan dugu bai EH bildu eta EH bairen arteko, ma, azkeneko egin den e, bilera, bueno, topaketa. Eta bueno, ba, betikoa, ez? E, bai, euskal kartasuna, ba, bai, es ondo-sondu egoaldean EH bilduren baitan dago eta iparraldean EH bairen baitan eta e, guk beti egin esan dugu lana bauri es mugen imposatitz go muga honen bialdeetan ba elkarlana sustatzarena eta EH bildu eta ren artean ba berdina es elkarlana susta, el sustatzea da helburu nagusiena azkenan baditugulakoen bat helburua hamen komunean ez da bueno beste gauza askoz e, aparte ba helburuak e, ba, ere e, partekatzen ditugu beraz eh aurrera eman analizatzeko elkarlana izan bestekoa da Azken galdera bat, e, bai. elduen urtean, hautezkunde Europako hautezkundeak dira. Ez dakit zuen engogo eta nondik doan Europako hautezkunde horietako, sede eratako Europa eta zer eratako aliantzekin? Ba, horren dikazkar da, horri buruz ditakitako, zer hortan ari gara, hori momentu honetan, ez da hori dena prestatzen, eta e, ze aliantza sortu, sortu baldirean, eta alik eta zabalenak, ba, gu beti gara, e, e, alerren barnean, eta e uso taco ainbat eh alderdi, bueno, herri ez, eh, Herrietako alderdi osaturiko alianza horretan eta bueno, ba pentsatzen dut eh fruituak honak balimadira bentsat hortik eh, jarraituko dugula, ezta, baina hori oraindik itxi gabe dago beraz horri buruz ba detaile geiegirik eh orain goze eman. Eh, Ikusi dugu ere azte artean Europako batazunen aztertuko dela euskera Europako konstituziotako hizkuntza ofizial izango ote eta hor etai izanen da zuen ustez e, lortuko da Europa euskera, katalana eta galego izatea ofizial edo edo uskurzarete. Ba esperantza batugu egia da ba, ez dela erreza izango, baina abo bueno, esperantza bai e, bueno, ikusi Estatu espainiar Estatuan ere orain arte zaile ikusten zena, ba, lo hartu da e, beraz pausuz pauzu ba, espero dugu Europan ere lortua izango dugula Ose ondo, ba, mahi dorotamendi, Emilia Eskerre eta elkartasun igandean urruñan. Eskerrek asko eta gonbidatuak zaudete guztiak.